Дядько Сергій швиденько оббіг очима кімнату, потім перебіг ногами до дверей і щільно причинив їх. Сівши на старе місце і знов уснувши небогу поглядом, він тихо і повчально сказав. Треба, дівчино, обдумувати, що кажеш. А що ж я таке сказала? І кому? Тобі, моєму дядькові. Дядько хитро примружив очі. «А ти знаєш, хто я? А як я є сексот, то ти на мене донесеш? Коли я сексот, то я мушу донести? Мушу? Хочу чи не хочу? А чому так? А тому, що всякий вірний комуніст повинен доносити на всякого, хто б він не був, коли той каже чи робить що небудь проти нашої влади». Чекай, чекай, дівчино, не спіши кидати на мене необдуманими словами. Ти отут на зібранні, будучи видно, зовсім недосвідченою, кидаєш такими словами. А воно й погано. Звідки ти знаєш, хто між нами сексує, та хто ні, а може, я, а може, Леонід, а може, дядьо Євген. І кожний мусить переказати твої слова, де треба. Не зозла до тебе. А щоб себе захистити, бо коли він не скаже, то, значить, затаїв твої слова. А? Затаїв. А ти знаєш, чим це йому пахне? І навіть коли я з тобою наодинці говорю, то й то ти доніс би на мене. З цікавістю і трохи з острахом, сказала Маруся. А мабуть. Бо звідки ж я знаю, що ти не сексотка? І що ти не розповіла б про що ми говорили, га? О, знаєш, дядю, це вже таку мерзоту ти кажеш. Я сексотка, і всі ми сексоти чхуги дота. Дядько Сергій поспішно ухопив її за руку і сильно стиснув. Помовч, помовч, Марусино, не говори зайвих слів. Повторюю, кожний вірний комуніст повинен бути сексотом. І в тому ніякої гідоти немає. Ти просто дурненька, недосвічена і неосвічена дівчина. Ніколи ні прикому не кажи таких глупих слів. Ти чуєш, не кажи? Серйозно, серйозно тебе попереджаю у тоні дяді мишки, в його незвично нестрибливих, не підсмішкуватих словах. Було щось таке, що примусило Марусю пильно і трішки злякану вдивитись у нього. «Але ж я нічого такого не кажу», – розгублено й тихо пробурмотіла вона. Дядьо Сергій ще більше притишив голос і навіть злегка схилився до Марусі. «Не такого, а просто нічого ти не повинна казати, та більше...» Ти повинна з усім згоджуватись, Усе схвалювати, чуєш усе-усе. І, похопившись, він швиденько додав, Бо ти ще дурненька, щоб не згоджуватись, Дурненька, молоденька, За тебе думають розумніші і старші, І тільки шкода, що тебе видно невчено, Як треба поводитись. Серед твоїх товаришів по комсомолу «Бували арешти?» «Бували, але ніяких але!» «То були арештовані ті, які чимось не подобались старшим і розумнішим, які з чимось не згоджувались!» «Старшим нема часу роз'яснювати вам дурненьким!» «Коли ви самі не розумієте, то вас треба викинути з обігу, щоб ви не сіяли нерозуміння!» «Мовчи, мовчи! Не кажи нічого!» Коли я сексот, то я донесу на тебе. Хоч, правда, я бачу, що ти не сексотка, але все одно я мушу донести. І раптом, тоненько, хитро засміявшись, він обняв трішки ошелешену дівчину і пригорнув до себе. Ну, я жартую, жартую, маленька. Забудь, мої слова, забудь. А проте, може, і не варто забувати. Ну, те ще, може, коли-небудь поговоримо. А тепер я мушу бігти додому, там де смі і вас, і чи топак Ванічка».